Josef Valušiak Základy střihové skladby. Stylistické figury. Velice důležitým faktorem pro sdělování ideí, zejména v moderních filmech, jsou stylistické figury. Jejichž pomocí sdělujeme divákovi pocity a myšlenky přesahující doslovný rámec faktů a dějů viditelných v obraze. Připomeňme si některé častěji používané, podrobněji vyz paragraf číslo 7 stránka 253. Rozčlenění nějakého efektu na řadu elementů, jejichž závažnost se zmenšuje nebo roste, a jejich posloupné řazení se nazývá stupňování, gradace. Ve filmu bývá dosaženo gradace nejen obsahem záběrů, ale například i jejich velikostí, často podtrženou gradujícím zvukem nebo hudbou. Idylický celek lesíka, koní, stanů může gradovat přes polocelek podezřelých otrhanců, polo polodetaily zbraní a významných pohledů až k detailu záblesku očí a natahovaného kohoutku bambitky. Stále bližší záběry váhajícího sebevraha střídáme s perspektivou kolejí, bližšími a dynamičtějšími záběry jedoucího vlaku a zároveň zesilujeme hluk vlaku a později jeho pískání a tak dále. Při důsledné aplikaci zjistíme, že stupňováním je vlastně i každý plynulý nebo skokový nájezd a odjezd. Opakování Opakování je několikere použití záběru nebo dramaticky významného prvku. Používáme je například tehdy, Chceme-li podtrhnout nějakou myšlenku nebo upozornit diváka na důležitý dramatický detail, který by mohl ujít jeho pozornosti. Pomocí opakování můžeme vytvořit předznamenání nebo motiv, o kterých jsme již hovořili. Opakujeme-li nějaký všední detail častěji, divák mu věnuje soustředěnější pozornost a většinou dospívá ke snaze všeobecňovat tento prostý fakt do širších souvislostí, eventuálně pokládat ho za významově hlubší symbol. Opakování může být i podstatou gegů. Obsluhující číšník stále zakopává o předložku hlavy vycpaného tygra. Pojinta může být v obměně, kdy číšník výjimečně v rozhodující chvíli nezakopne nebo zakopne někdo jiný. Speciálním případem je opakování zdánlivé. Dějový prvek se opakuje v různých variantách, například v provedení odborníka a lajka nebo v odlišné verzi pozorovatelů. Občan Kane, Wells, Rashomon, Kurosawa. Systematicky se opakující motiv jeho štěžiště je spíš v rytmizování dějové linie, v kompozičním sjednocení fabule, než ve zdůraznění nějakého faktu nazýváme refrénem. Pochopitelně i refrén mývá svůj významový obsah, který může být v kontextu stále stejný nebo naopak dostávat jiný smysl. Stále opakovaný manželský polibek na dobrou noc se může s vývojem obou protagonistů měnit od něžné pozornosti přes všední rutinu a licoměrnost až k zámince pro závěrečný konflikt. Nedostane-li refrén takový významový náboj, je nebezpečí, že se stane formálním efektem bez vztahu k příběhu jako pověstná kolébka v Griffitově intoleranci. Již samotný název této figury napovídá, že stejně jako obě předchozí se může vyskytovat odděleně nebo spojitě ve vrstvě obrazové i zvukové, a již jako dialog, Kletba mrtvého ve výčitkách svědomí vraha, hudební téma, flétnový motiv krysaře nebo charakteristický hluk následky šoku po autohavárii. Elipsa je vypuštění z vyprávění takových elementů fabule, kterých se má divák domyslet samostatně. Paragraf číslo 7. Stránka 259 Tato plaževského definice není zcela přesná, protože moderní způsob střihové skladby je charakterizován neustálým používáním větších či menších časových zkratek a elipsou by tedy byla naprostá většina střihů. řekne hrdina o někom významně, já si s ním promluvím, Sotva bude následovat jeho oblékání, zavírání dveří a pět záběrů chůze ze šestého patra na ulici. Popisný, epický styl vyprávění po dialogu asi ukáže hrdinu, který vychází z domu a nasedá do auta. Elipsou nazveme střih, který nebude jen časovou zkratkou, ale bude mít dramatický smysl. Následují-li po oné větě, okamžitě šílená jízda automobilu městem, nedosáhli jsme jen pouhé kondenzace děje, ale současně i prudké změny rytmu, která vytvoří předsnamenání následujícího konfliktu. Můžeme ovšem také začít protivníkem, obklopeným jeho bandou, kontrast obou postav. Rozletí se dveře a hrdina vchází z pistolí v ruce. Krátké zaváhání, Pauza v hrdinově přítomnosti na plátně a hrozivá situace zvýšily divákovo napjaté očekávání. Lze se ovšem dokonce vyhnout složité scéně rvačky a na uvedená slova nastřihnout přímo svázaného padoucha i šest gangstrů. Je pak na divákovi, aby si na základě vlastních zkušeností z jiných filmů pochopitelně, Domyslil sám celý průběh akce. Stejně tak můžeme po takové výhrušce ukázat hrdinu s monoklem na oku a rukou v obvazech k dosažení komického efektu. Vidíme tedy, že elipsa je nejen časovou zkratkou, pomáhající kondenzovat vyprávění, ale že současně podporuje divákovo soustředění, udržuje jeho pozornost, povzbuzuje představivost Pomáhá ke změně rytmu a vytváří onen nečekaný zvrat, dramatický nebo komický, o kterém byla řeč výše. Opakem elipsy je v jistém smyslu prodlužování napětí, kdy úmyslně oddalujeme řešení dramatické situace. Můžeme tak učinit pomocí akce herce, který váhá, ohlíží se, koná zbytečné pohyby atd. Jinou možností je vkládání neutrálních záběrů, kivadlo hodin, panorama po místnosti. Rafinovaným případem je dočasné zakrytí akce. Protagonista zmizí za ohradou nebo mezi prostěradly na sušících šňůrách a objeví se na druhém konci. Je zakryt vlakem a vidíme ho po přijetí vagonu. V uvedených příkladech jsme jej sledovali víceméně v reálném čase, eventuálně bez jediné časové zkratky. Ale můžeme dokonce reálný čas prodlužovat. U dveří se pohne klika, žena vyšívá, klika se pohybuje a dveře otvírají, žena vyšívá, dveře se otvírají a ruka míří pistolí a tak dále. Tím, že jsme otevření dveří prostřihli záběrem oběti a navázeli v místě, kde jsme předtím skončili, nebo dokonce pohyb kliky opakovali, prodloužili jsme reálný čas potřebný k otevření dveří a zvýšili pocit ohrožení. Antitéze Protiklad Je konfrontace protikladných prvků. Klasickým příkladem je Dovženkova země. 1930, kde zobrazení smrti mladého chlapce se střídá se symboly života, plody jabloně, slunečnice, nahá žena. Vedle protikladu pojmů se setkáváme s protikladem několika akcí nebo akce a prostředí. Monsieur Verdou, Chaplin 1947 je zároveň několika násobný vrah a vzorný otec rodiny. Čaplin jí ve svém zlatém opojení 1925 v osamělé zlatokopecké boudě botu s noblesou gurmána z prvotřídní restaurace. Čaplin jí ve svém zlatém opojení 1920 v osamělé zlatokopecké boudě botu s noblesou gurmána z prvotřídní restaurace. Antiteze je pravděpodobně nejčastěji zneužívanou figurou v různých naivních, kritických a dojemných příbězích, ve kterých se stala opotřebovanou frází. Tlustý boháč secpe kuřetem, hladová žena okusuje suchou kůrku, chlap hromotlucky dupe, neviná dívka mocupe v ústrety. fašistické holínky pochodují, neviná dítka si hrají. A podobně. Na rozdíl od antiteze je metafora konfrontací prvků analogických. Použitím metafory dáváme určitému pojmu nový, širší smysl. Slavila maximální rozkvět v období němého filmu. Nedostatek dialogu a snaha vyjádřit složitá témata co nejzřetelněji bez pomoci titulků vedla k široké škále více či méně vynalézavých metafor od pověstné růže zašlapávané do bahna velkoměsta po Eisensteinovi harfy a balalajky, ke kterým přirovnává řeči menševiků. Pro tyto metafory které se postupným zneužíváním stále více stávaly banálním, otřepaným klišé, až postupně vymizely, je charakteristické, že jeden z konfrontovaných prvků naprosto nesouvisí s dosavadním průběhem děje, nebo souvisí jen velice povrchně a uměle, a bez druhého prvku by neměl oprávnění k samostatné existenci. Takové metafory dnes působí naivně, Současní tvůrci přirovnání spíše jemně naznačují s použitím prvků majících opodstatnění v dějové osnově. Metafora může být vytvořena na podkladě podobnosti vizuální, tvarové, rozlité víno, kaluš krve, podobnosti akce, zmíněné pudovkynovy ledové kry a demonstrace dělníků v matce, podobnosti zvukové, konverzující společnost v obraze je doplněna štěbetáním hus pod okny ve zvuku a podobně. Jestliže jako v předchozích případech chápeme určitý fragment filmu v širším, přeneseném smyslu, ale bez jakékoliv konfrontace s protikladnými či analogickými prvky, jedná se o symbol. Ze srovnání s metaforou vyplývají přednosti i nedostatky symbolu omezuje se na jeden prvek, lze jej tedy snadněji a organičtěji vmontovat do ději. Tato nenápadnost ovšem na druhé straně skrývá nebezpečí obtížnějšího pochopení, jisté mnohoznačnosti a často i nepostřehnutelnosti jeho symbolického významu. A vice versa, často hledají rozdychtění kritici symbol tam, kde autor filmu nic podobného nezamýšlel. Existuje celá řada konstantních symbolů, převzatých z literatury, vítevarnictví, psychoanalýzy a jiných, někdy jednoznačných a notoricky známých, jindy takřka zapomenutelných. Srdce, láska, kotva, naděje, holub, masturbace, bílý kůň, osamělost. Rozsah symbolů je stejně jako u ostatních figur značný. Mikrosymbolem může být rekvizita, piková dáma, smrt, ale také celý film může být chápán jako jediný symbol. Souboj člověka s robotem symbolizuje společnost ohrožovanou překotným vývojem techniky. Podobně jako symbol působí i alegorie, vytvářející přenesený smysl pojmem uměle vloženým do příběhu. Tedy opět prvek více méně násilně naroubovaný, s tějem přímo nesouvisející. Jestliže divák nepochopí symbol, sleduje nicméně ději bez jakéhokoliv přerušení. Jestliže nepochopí alegorii, vidí záběr, kterému nerozumí, který do děje nepatří. Nebezpečí nežádoucí směšnosti je zde větší než jinde. Typickým příkladem jsou rozbouřené vlny, zastupující vzrušené hrdinovo nitro. Této figury se často používá jako eufemizmu, tedy opisu drastického nebo jiného nežádoucího prvku jemnějším způsobem. Rozsah toho, co se na plátně smí či nesmí ukázat, je velice kulísavý. Například nahota. Bývala poburující v Hollywoodu za dob zkostnatělého hejsova kodexu ve východních kinematografiích je tabu do dnes. V indických filmech byl donedávna zakázán i polibek. Naopak nejrůznější ukrutnosti, samurajské souboje, válečné filmy vadí daleko méně a jsou zcela běžné. Hranice dovoleného se ve světové kinematografii značně posunuly. Někteří radikálové se snaží upoutat pozornost tím, že odmítají jakékoliv omezení. Nicméně zůstávají některé oblasti, které z hlediska dobrého vkusu a estetiky je dobré udržovat určité meze, například u lékařských zákroků, operace, porod, popravy, mučení v oblasti erotiky, která by se neměla stát pornografií a podobně. Za všech okolností je rozhodující estetické a umělecké cítění tvůrce filmu. Jestliže dnes pán obejme na divaně dámu a kamera švenkne na líbající se sádrové andělíčky, je tento eufemismus pomocí alegorie směšný, Nejvně působí dosypání přesýpajících hodin v okamžiku dokonané vraždy. Vhodnějším způsobem, jak vyhovět rozmarům cenzury, je zmíněná elipsa nebo synekdocha, což je zobrazení předmětu nebo události pouze pomocí fragmentu. Tato metoda je ve filmu tak běžná, že si často ani neuvědomujeme, že jde o stylistickou figuru. Místo objímajících se nahých těl vidíme jen hlavy a paže. Místo uškrcené oběti křičovitě sevřenou ruku, která náhle povolí a klesne. Použitou částí celku může být i složka zvuková. Místo průběhu mučení slyšíme jen sténání vyslíchaného. Zobrazíme-li na rozdíl od synek dochy předmět nebo událost, pomocí předmětu či odálosti jiné, ale v blízkém příčinem vztahu je to metonymie. Maloměšťácká pruderie je uspokojena, když místo svlékající se ženy vidíme milence, do jehož náručí padají postupně části jejího prádla. Běžné je nahrazení nežádoucí situace prostřihem. Kat se rozpřáhne sekerou, žena si zakryje oči. Jako výborný kek poslouží metonymie spojená s elipsou z filmu Kachní polévka, Mac Kerry. Jeden z bratří Marxů přijede na koni pod okno své vyvolené na dostaveníčko. Druhý den ráno jsou před jejími dveřmi něžné pantoflíčky, jezdecké poty a čtyři podkovy. Jako v předchozích případech opět platí, že figura nemá být jen náhražkou, východiskem z nouze nebo technickou výpomocí, ale především nápadem, poetickým obrazem, gegem. Z uvedeného přehledu stylistických figur vyplývá několik poznatků. Především je těžké a také zbytečné snažit se přesně zařadit či pojmenovat jednotlivé postupy, Figury často přecházejí jedna do druhé, nebo se vzájemně doplňují. Za druhé význam, způsob a vhodnost použití se mění s vývojem filmové řeči, s vkusem a vyspělostí publika a také s módou. Co je dnes objevem, stává se zítra rutinou a pozítří směšnou banalitou. Proto za třetí Bychom se měli snažit, aby tyto figury a vůbec celý způsob vyprávění nebyl určován jen požadavkem módy, cenzury, snahy po formálním experimentu nebo naopak po komerčním úspěchu, ale aby vyplýval z osobní angažovanosti tvůrce, z touhy vyjádřit esteticky a emocionálně své myšlenky a pocity a přinést poslání filmu na diváka s maximální působností. To však už není zcela v moci scenaristy. Teprve v realizačním období vzniká z literárního zápisu film a režisér může původní scénář realizovat, vylepšit, poškodit nebo úplně změnit. V současné době se stále častěji stává autorem filmu zodpovědným odpovědným za konečný výsledek.